Далі. Онода стріляє вслід утікачам. Кодзука без жодних сантиментів пускає кулю в голову запряженого буйвола, що швидко відділяє від туші вбитої тварини задні ноги. Усі рухи в них злагоджені, бо ж роблять це не вперше. Кодзука вирізає вздовж хребта довгі смужки м'яса, з далекого села ніхто й не виходить. Знуджені буйволи у стовку навіть не рухаються. Забравши здобич, солдати відходять. Окрім кусня м'ясо, прилаштованого зверху до рюкзака, оно дотягне, ще задню частину буйвола. Здалеку, здається, що в руках у нього поранений, який тікає кровлю. Чоловіки знають, що ніхто, навіть добре озброєний загін противника, не наважиться переслідувати їх у сутінках. Туман – наш найліпший друг, каже онота, намагаючись розвести багаття. Джунглі оповив туман, накрапає дощ. Тільки туман може приховати дим, а з ним і їхній табір, що раз за разом підкидає вогонь куру дерев, яка робить сірий дим молочним, як туман. Смужки м'яса висять на зробленій на швидку ручку коптильні. У вологому та спекотному кліматі сире м'ясо знило б за день-два, є час м'яса, час кокосів, час рису. Воно здійснює нальоти на збирачів урожаю і зазвичай експром пріює два мішки рису. Не більше. Він не хоче привертати зайвої уваги ворога. Його мета прогнати з острова якомога більше філіппінських військ. Імператорська армія, повернувшись, не має наразитися на спротив. Одної ночі йому вдалося проникнути в глиб Тіліка, але зв'язався ближній бій. Серед філіппінців були поранені. Щомаді куля влучила в ліву ногу. Ця рана ще довго нагадуватиме йому про себе. З цього моменту армія ворога стає більшою. Тиск на трьох невловимих японських солдатів стає іще відчутнішим. У місцях, де може з'явитися Онода, постійно влаштовують засідки. Трапляються короткі перестрілки. Обережність Оноди – це обережність дикого звіра. Покриті джунглями схили гір доволі безпечні, але на острові не залишилося жодної водойми, яка не становила б загрози. В ряди годин Онода зненацька виходить із джунглів і стріляє над головами зляканих мешканців селища. Тільки, щоб показати, що він іще тут, що він і досі утримує лубанк. Він стає міфом. Для місцевих він привед лісу. Його згадують тільки пошепки. Для філіппінської армії, яка хоче його схопити, він – постійне нагадування про її весилля. Але водночас до нього говорять і симпатію, як про якийсь талісман. Двох філіппінських солдатів якось навіть покарали за те, що під час перестрілки вони цілилися вищої голови. Втім, я вбиті і серед військових, і серед місцевого населення. Оно ніколи про це не розповідав. Та й від філіппінської влади не було жодної офіційної заяви. Японські газети ж навпаки, постійно пишуть про цю війну самітника, підтримують міф про хоропрого воїна і одночасно нагадують про болючу поразку Японії у Другій світовій. Лубанк – сезон дощів 1954 року. Онода з побратимами щодня в дорозі. Вони добре пильнують за тим, щоб ніде не залишити слідів. Тільки в сезон дощів, який триває тут три місяці, вони почуваються більш-менш безпечно. Навряд чи пошлюють війська під час зливи, у сезон тайфунів. На цей час Онода будує з тонких гілок надійне обкриття і вимощує підлогу. Він завжди обирає місце в найгустіших джунглях і найкрутішому схилі. Онода залишає віконце, щоб стежити за ворогом. Згори укриття захищає ринва. Є тут неподалік і вигрібна яма. Запаси рису, плантання, вікопченого м'яса заховані у спеціальній ніші. Ця доволі безтурботна пора має для товаришів особливу цінність. Можна полагодити спорядження, поспати, насолодитися спокоєм. Лиш одного разу дощ вщух більше, ніж на три тижні, і до їхнього сховку небезпечно близько підібрався ворожий загін, але, на щастя, не помітив їх. Потім знову почалися дощі, що йшли на кілька тижнів довше, ніж зазвичай. У непевності кожного дня і щогодини була закономірність, викликає крикеві відчуття безпеки. І коли вже над ними бере гору невизначеність, суперечок не уникнути. Та у ноді розсудливості не позичати. Головне – не втручатися. І гнів один на одного мине. Сезон дощів – найкращий час для історій. Кодзука потайний, він ніколи не розповідав ні про свою сім'ю, ні про свою взуттєву майстерню, ні про молоду дружину, яка була вагітна, коли його забрали у військо. Він і не знає, хто в нього народився, хлопчик чи дівчинка. І навіть не може уявити себе батьком десятирічної дитини. Шімада більш щирий, він любить посміятися, охоче розказує про своє сільське життя і навчений користуватися всяким знаряддям. І Кодзука, і Шімада залюбки слухають, як онота згадує свою сім'ю і молоді роки. Навіть за багато років їм ці історії не напередають, бо Онода завжди розповідає щось нове. Вони знають, що зовсім молодим він у за своїм старшим братом подався до Китаю. Зробив там на якомусь торговельному підприємстві в Ханькоу багато грошей. Та вже за 20 з гаком років він зізнається, так ніби це найбільший сором, що 19-річним хлопцем придбав Студебеккар – американський автомобіль. Юний Онода був першим у Китаї, хто сів за кермо цієї машини. У щемади цей факт викликає неабияку цікавість. «А дівчатам подобалося цей авто?» Воно да задумується. Його вони любили більше за мене». А потім уже тихо додає, що одній дівчині він усе ж подобався. Та так сильно, що вона ледве не наклала на себе руки, коли він обрав іншу. Він легковажно ставився і до жінок, і до почуттів. Зараз би він сказав, що був тоді безхарактерним. Тоді вже Кодзуці стає цікаво, як він став таким безкомпромісним воїном, який щомиті, у і вночі, у сонце і дощ. У мить наступу і відступу непохитно виконує свій обов'язок. Воно складно пояснити. Мабуть, це почалося після повернення в Японію, коли він захопився бойовими мистецтвами. Поворотним моментом для нього стало захоплення кендо – фехтуванням на бамбукових мечах. Саме тоді він почав розуміти дух Японії, а остаточно прозрів, коли пішов до війська. Та саме завдяки Кенду він зрозумів, що будь-який бій – це, по суті, двобій на мечах. Чоловіки постійно повертаються до цього питання. Якою має бути війна? Як можна наблизити її кінець? Воювати так, як вони, без армії, артилерії, лінкорнів і бомбардувальників? А як же їхня стрілецька зброя, гвинтівки? Зі своїх вишколів онота дізнається, що якось у Японії назад відмовилася від звичайної стрілецької зброї. Ця тема його улюблена. Про це він може говорити без угаву. На початку XVII століття без будь-яких офіційних розпоряджень самураї відмовилися від стрілецької зброї. Відтоді людина воювала проти людини, використовуючи лише мечі, стріли, луки та списи. Це почалося з Великої битви 1603 року, в якій тільки 26 чоловіків використовували стрілецьку зброю. Та все ж її використовували, Шимада перебиває оноду. Але онода на це тільки констатує, що за 10 років до цього під час однієї баталії лише з одного боку билося 180 тисяч воїнів. Це підтверджено в документах, і тродина використовувала стрілецьку зброю, тобто 60 тисяч солдатів. Ніхто точно не знає, скільки зброї було у противника, але припускають, що понад 100 тисяч мушкетів. окрім того, гармати й фальконети. Усього 26 мушкетів 10 років тому означали повну відмову від стрілецької зброї. А потім стрілецька зброя повернулася, відказує онода. Ніхто точно не знає, як довго обходилися без неї. Вона поверталася поступово. Іноді мені здається, що ця зброя від природи має щось таке, на що людина вплинути не може. Може вона живе своїм життям, відколи її винайшли. А хіба війна не живе своїм життям? Чи бачить вона себе у снах? Онода поринає в думки. А потім промовляє так обережно, ніби кожна думка, шматок розпеченого заліза. А може ця війна мені тільки сниться? Може, я лежу поранений у шпиталі та приходжу до тями після кількох років коми, а мені хтось повідомляє, що це був лише сон? Ці джунглі, цей дощ — усе сон. Острів Лубанг — витвір уяви, який існує тільки на мапах першопроходців, згідно з якими в морі живуть чудовиська, а людей — голови собаки драконів. Так минають дні. Дощ барабанить об покрівлю, вода зносить із хилів листя, землю, зірвані гілки. Коли дощ трохи вщухає, чоловіки перевіряють свої боєприпаси, розкладені вертикально в банках з-під поветла. Та залиті кокосовою олією, ремонтують взуття і одяг, який вже мало нагадує форму. Цими безформними, сірими, туманними днями вони тільки та й роблять, що готують їжу, їдять і сплять. Сплять, їдять і знову готують їжу. А небо наче провалилося, дощ лє і Природа впадає в апатію. Щороку вона дістоє зі сховку меч, чистить його, та добре змащує олією. Навіть якщо йому це все сниться, цей меч – реальна зачіпка. Що не може бути випадкою, як закинутий у реальність якір. Але згодом цей світ знову стане дійсністю. Кодзука хворий, у його сечі кров. Щемада варить йому відварий страв, які збирає в джунглях. То це не допомагає. Умить Кудзука починає ненавидіти все: джунглі, дощ, війну, відвари, які усе ж п'є без жодних умовлянь. Реальними також даються боєприпаси не самі набої, а їхня кількість, хоча точно полічити їх просто неможливо. Раз на рік оно дочистить їх, змащує олією і проводить інвентаризацію. Для цього він бере дерев'яні палички, розкладає їх на землі і переміщує відповідно до системи, яку продумав він. Це щось на кшталт абака. Так само він лічить і дні. Залишилося 2600 набоїв, значить у рік вони роблять у середньому 40 пострілів. Та попри всі зусилля, уже видно ознаки окислення. А останні кілька років деякі набої не спрацьовують. Теоретично їх вистачило б на 60 років безперервної війни, проте онода просить економити. По що робити, коли ворог почне атакувати їх з усіх боків? Або натрапить на один із їхніх сховків. Цікаво, скільки років буде йому Оноді, коли він використає останній патрон? Лубанг. Край джунглів. 1954 рік. Сезон дощів скінчився. Джунглі парують. Мільйони птахів радісно щебечуть. Солдати роззираються. Онода оглядає місце, де закінчується джунглі і починається рівнина. Його бінокль добряче попсувала волога. Скло помутніло від грибка, та й неозброєним оком добре видно, що край джунглів на свіжій траві пасеться худоба, а далі простягаються рисові поля. Шімада радіє тому, що здобич сама прийшла до них і їм не доведеться здалеку перти м'ясо. За 10 метрів від джунглів пасеться корова. Солдати сховалися і сидять тихо. Вони нерухомо спостерігають. Нічого не відбувається. Щомаді вривається трапець, він виходить з-під захисту густого листя і підбирається до корови, цілюючись її в голову. І тут починається пекло. З обох боків їх поливають вогнем. Це добре спланована засідка. Шматки гілок летять із кущів, звідки ведуть вогонь. Щомеда розвертається і стріляє у відповідь, та в ту ж мить куля пробиває йому голову. Він падає, мов підкошений. Онода та Кодзука відчайдушно бороняться. У цьому хаосі двоє філіппінських солдатів ненароком покидають своє укриття. Одного з них підстрілює Онода, тож інший намагається затягнути його назад у кущі. В проблема. Набої дають осічку. Та ворог уже відступає. Трохи поміркувавши, Онода під прикриттям Кодзуки підбігає до Шимади, але одразу розуміє, що йому вже не допоможеш. Він мертвий. Розлючений Онода на осліп стріляє у слід ворогу. Лубанг. Західне узбережжя, 1971 рік. Війна закінчилася 26 років тому. Байдужий ранок укриває острів. Сонце сходить, бавлячись червоними та жовтогорячими барвами. Над низиною пасма дощу. Дивні комахи повзуть у гору ліанами, чого їм треба невідомо. Нода спостерігає за бомбардувальниками b 52 що летять високо в небі, за смугами які вони лишають за собою в атмосфері. Оноді вже 50 з гаком і він спокійний і стоїчний, як ніколи. Узбережжя тут висічене із червоної вулканічної породи. Лише де-неде до нього горнуться невеликі пляжі. За узбережжям круті схили, вкриті джунглями. Саме узбережжя добре проглядається, тому небезпечне. Онода лежить на спині. Кодзука чатує. Онода простягає йому бінокль, скло ще не повністю знищив грибок. Онода впевнений. Літаки, що літають над ними вже декілька років, починаючи десь з 1966-го, належать до нового покоління бомбардувальників. Їхні з'єднання стають усе численнішими. «Це американські бомбардувальники?» – питає Кудзука. Воно й не сумнівається в цьому, хоча з такої далекої відстані не видно розпізнавальних знаків. «З авіабази Кларк?» – здогадується Кудзука. «Навряд. Вони недалеко. Жоден важкий літак не підніметься так високо з такої малої відстані. Найімовірніше, вони летять з Гуаму. Це свідчить про те, що театр військових дій перемістився в Південно-Східну Азію чи Індію. «Бо Індія, — пояснює Онода, — підокремилася від Британії, а Сибір — від Росії...» Разом з Японією вони утворюють потужний антиамериканський альянс. Куцука хвилюється. Вони занадто довго перебувають на відкритому просторі. Онода наказує повертатися у джунглі. Привал у густих джунглях. Спів птахів. Злючі москіти. Чоловіки стоять близько один біля одного. Вонодий, який добре розбирається в техніці, уже давно про це думав. Літаки нового покоління не мають пропелерів. Вони підіймаються так високо, що їм доводиться летіти набагато швидше, а із пропелерами не вдається. Чому? запитує кудзука. Бо повітря вгорі таке розріджене, що літак не може летіти повільно. Воно це пояснює на прикладі пляшки, яку тримає вертикально. Там має бути закрита камера з отвором з одного кінця, в якій вибухає і згорає пальне. Енергія вибуху змушує камеру рухатися вперед, так само як і з рук виривається шланг із водою, якщо його не тримати. А як тоді вибух чи велика кількість послідовних вибухів не нищать камеру і літак, запитує Кудзука. У двигуні автомобіля відбувається тисяча вибухів за хвилину, та він залишається цілим. Коротко пояснює Онода. Він сподівається, що хоча б один літак упаде на Лубанк, і тоді він зможе детально вивчити, як вони сконструйовані. Лубанк, вершина 500. 1971 рік. Онода з Кодзукою йдуть. Повільно й обережно. Під прикриттям джунлів вони доходять до голої вершини 500 і одразу помічають, що щось не так. Як завжди. На невеликому імпровізованому столі загорнутий у поліетиленовий пакет – товстий рулон паперу. А поруч у траву встромлена табличка з надписом японською мовою «Новини з Японії». Аж до настання темряве чоловіки спостерігають за місцевістю, а вже вранці наважується вийти зі свого сховку. Онода спочатку обережно соває по столу дулом гвинтівки рулон, а потім бере його до рук. Сумнівів немає, це свіжа газета. І залишили її максимум два дні тому. Хтось приходив сюди прямо перед ними. Вони знову швидко зникають у джунглях. Тільки на спостережному пункті Луок, звідки добре видно рух ворога, вони розгортають свою знахідку і вивчають газету «Сантиметр за сантиметром». Огнода догортає рекламу і бачить рекламу електроприладів для кухні, автомобілів, губної помади. Потім знову повертається до новин і читає заголовки «Австралія і Нова Зеландія не хочуть воювати». Поразка південно-в'єтнамської армії в Лаосі а нижче фотографія солдатів, які розпачливо чіпляються за вертоліт, який вивозить поранених. «Чому Америка підтримує В'єтнам?» – запитує сам у себе Онода. Може, театр воєнних дій перемістився на Захід, як він не припускав кілька років тому? Що може Лаос, Індія, Китай і Сибір створили нову антиамериканську коаліцію? Кодзука думає, що це можливо. Проте Онода вважає, що ця газета – справа рук американських спецслужб. Йому варто було б здогадатися про це раніше. Та Кудзука вказує на приватні оголошення, які видаються йому справжніми. Воно догортає газету знову і знову, та доходить висновку, що ворог взяв справжню газету і підмінив лише кілька сторінок. Кудзука підмічає, що важливі моменти, як от роль Японії у війні, взагалі не згадують, а великою кількістю реклами заповнили порожні місця. Воно допідсумовує, що майже половина газети заповнена рекламою. Лише на першій шпальті її немає, але ж газети ніколи не відводили під рекламу більше ніж 2-3% своєї площі. Ніхто не купить усіх цих речей, це навіть складно уявити. Усі справжні новини вони процензували і замінили рекламою. Кодзука звертає увагу на дату виходу газети – 19 березня 1971 року. Вона остаточно вказує на те, що перед ними фальшивка. «Сьогодні 15 березня», – говорить онода. «Ці йолупи навіть рахувати не вміють». «А що, якщо?» – починає сумніватись Кодзука. «Що, якщо?» – вступляється в нього поглядом Онода. «А що, якщо наш календар неточний?» – каже Кодзука. «Але це так, припущення». «Він точний!» – запевняє Онода. «Я врахував усі високосні роки, я спостерігав за місяцем!» «Місяць підступний?» – відповідає Кодзука. Онода поринає у роздуми. Це так, але фази місяця не надто важливі для календаря. А коли ми втікали, я не завжди міг простежити зміну днів. А ще ми так близько до екватора, що складно зафіксувати літнє і зимове сонцестояння. Але я вмію лічити. Перепрошую, лейтенанте, каже Кодзука. Уже сутеніє. А чоловіки й досі вчитуються в кожен рядок, видивляються в кожне фото. Вони не оминають увагою навіть рекламу. Світла від невеличкого багаття їм достатньо, і вони так низько схиляються над газетою, що, здається, ніби їхні голови світяться полум'ям. Щось змушує оноду занепокоїтися. Він прислухається. Тихо. Бере гвинтівку і завмирає. «Щось не так», – шепочив він. Куцука пригинається і нашорошує вуха. Тут онода помічає те, що може бути незвичайнісінькою річчю, але для нього це сенсація. Подивися туди, на лоок. У них є електрика. І дійсно лоокосвітлюють кілька ліхтарів це фантастика. За останні п'ять років вони бачили електричне світло тільки раз. Та й то здалеку у Лубанку. Онода каже, що тепер для них настали складні часи. Особливо тяжко буде вночі, коли їх шукатимуть із величезними прожекторами. Але козука зараз хоче лише насолодитися видовищем. Наступного дня Онода бачить крізь мутне скло свого бінокля ще одну зміну. Шестеро селян працюють на відкритому полі, але біля них ще двоє людей у цивільному одязі. Вони тримають гвинтівки. Мабуть, це не солдати, а охоронці. У польових роботах участі вони не беруть. Що робити? Воно вирішує напасти. Давно він не давав зрозуміти, кому належить цей острів. Лубанк, Низина біля Луока. 1971 рік. Онода і Кодзука повзуть уперед у високій траві, підкрадаючись ніби левиця до здобичі. Кілька пальм між ними – папаї. Сміх людей на полі. «А де охоронці?» – шепоче Онода. Їх помічає Кодзука. «Ліворуч їх майже не видно. Сховалися від сонця під шматком брезенту». Онода уважно прислухається. «Я чую музику». «Це радіо?» «Як тут на дворі може грати радіо?» – шепоче Кодзука. Онода вирішує йти в атаку. Він схоплюється на ноги і відкриває вогонь. Селяни кричать і кидаються навтюки. Один охоронець спробує стріляти, але марно. Його гвинтівка не заряджена. Інший, не цілячись, стріляє в напрямку Оноди. Влучає лише в каміння, що розлітається на всі біч. Але рекошетом пробиває ногу Оноди. Та тільки за годину він помітить, що його черевик повний крові. Охоронці також утекли з поля. Козука забирає мішок рису, мечети і кілька папай. Онода натрапляє на невелике короткохвильове радіо, з якого досі лунає веселий голос ведучого місцевої радіостанції. Він говорить тагальською: динамік досить таки слабкий, і Онода без успіху намагається знайти кнопку, щоб вимкнути радіо. Музика може видати їх під час відступу. Десрела Капітал Дельтанко Десре Буеносайрес! Чує Онода з динаміка, намагаючись спіймати якусь радіохвилю, коли вони нарешті ховаються під виступом скелі. Як можна спіймати на такій відстані радіо Буеносайреса, дивується Кодзука. А Оноді дивно, чому Кодзука цього не знає. Цю тему проходять у школі. Це короткі хвилі, яких шляхом багаторазових відбивань під іоносфери і поверхні землі можуть поширюватися на великі відстані. Оскільки звук дуже тихий і монотонний, Онода розбирає радіо і розуміє, що сіли батарейки. Але дещо дивує його, це не ламповий радіоприймач, отже він припустив якийсь етап технічного прогресу. Він чистить контакти і вставляє батарейки назад. Чути шум і уривки фраз різними мовами і раптом менше ніж за хвилину йому вдається спіймати фортепіаний концерт Бетховена. Потім якусь японську радіостанцію. Звук нестабільний, він то наростає, то слабне. Тому кожен припадає вухом до невеликого динаміка йде трансляція кінних перегонів. А це Кіото Грант. Друга подія вечора, оголошує диктор. Фаворит перегонів – цвіт вишні. Кобила. Перегони. Вухам своїм не вірю. Я вже й забув, як виглядає кінь, шепоче Кодзука. Доказ того, що Японія перемагає у війні, каже онодак. В іншому разі, як би ми могли вести перегони? Сигнал знову обривається, але це безперечно перегони. І попереду... Гордість Хокайдо. Останнє коло. Великий відриб. Батарейки знову сіли, і гріє їх під пахвою. На четвертому скаковому полі – оперна стріла, хижий птах і білий привид, який вже виграв забіг у Токіо. Коні нервово дрібцюють. Ми можемо зробити ставки на те, хто виграє, пропонує Кодзука. Як? Я нічого не знаю про цих коней, протестує Онода. Кодзука киває. Та все ж онода пристає на пропозицію. Я ставлю на білого привида. У нього ім'я переможця. Кудзуки ставить на хижого птаха, і тут з динаміка лунає сповнений здивування голос. «Ні-ні-ні! Ні-ні!» доноситься з радіоприймача. Білий привид виривається із стартових воріт і скинув вершника. З порожнім сідлом він перескакує загорожою і несеться галопом до автостоянки. Конюхи кидаються за ним, та їм годі знайти жеробця серед 20 тисяч припаркованих автомобілів. Доведеться починати перегони без цього коня! «Двадцять тисяч... повірити не можу», — каже Коцука. «Коли я востаннє був на кінних перегонах, — згадує Онода, — то там було багато автобусів і десь дві сотні автомобілів, не більше». А потім, усміхаючись, пропонує Коцуці. Якщо ти вгадаєш переможця, то це означатиме, що в тебе неабиякі розумові здібності. Тоді на один день ти можеш стати моїм командиром. Кілька разів вони помиляються зі ставками. Але потім під час перегонів, які їм було ледве чутно, кодзука ставить на першого самурая. Коня, який час і не згадують. Аж раптом репортер схвилявно промовляє. «Шідзуюку держить перед!» Але він уже збивається із сил. Іначе нізвідки з'являється перший самурай. Він обігає все поле, виривається вперед і фінішує першим. Це буде запекла напружена боротьба. Воно довітає Кодзуку із хорошою інтуїцією. Наступного дня Кодзука – командир. Та він не знає, що йому із цим робити. Він так уживався у свою роль за ці два десятиліття, що навряд чи зможе видати хоч якийсь простий наказ. Чоловіки сміються, це буде безтурботний день із дрібними невдачами. Батарейки повністю сіли, і Кодзука пропонує, пропонує, а не наказує, напасти на столицю Лубанку, щоби добути нові. «Кодзука!» – відказує йому Дода. «Хоч той сьогодні і мій командир, але ми не можемо напасти на Лубанк. Нам доведеться подолати кілька кілометрів відкритої місцевості і воювати з кількома сотнями мешканців. За моїми підрахунками, там живе щонайменше 800 людей». «Вибачте», – говорить Кодзука. «Це була просто ідея». Лубанг, Південне Узбережжя, 1971 рік. У добре замаскованому укритті на краю джунглів, які різко підіймаються, Онода та Кодзука їдять манго і ананаси, Кодзуці радісно на душі. Час ананасів – це найкращий час. Кращий, аніж час буйволів чи час збору рису. «Ми тут уже два дні», – відповідає Онода. «Це небезпечно. Завтра нам знову треба рушати в дорогу, і цього разу ми зробимо петлю у зворотній бік. Притока Вакаяма, пункт спостереження Лоок, вершина 500, Зміїна гора. З настанням темряви чоловіки ловлять на березі раків. Потім онода лягає на спину, а Кудзука стає на сторожі. Онода дивиться в біноклі і помічає щось незвичне. Він питає у Кудзуки, чи немає небезпеки, і просить його підійти. Лівобіч от нижньої зірки є ще одна, і вона швидко рухається з півночі на південь. Тепер і Кодзука бачить її. «А може це літак, що летить дуже високо?» – міркує Кодзука. «Я спочатку також так думав. «Що ж тоді? Комета?» «Та ні. По-перше, немає хвоста. А по-друге, ми не можемо бачити рух комет. Дивно». Кодзука марно намагається розгледіти щось у бінокль. Та воно да цілком переконаний в одному. «Ти також зауважив, що вона має чітку траекторію?» Кодзука киває. Минулої ночі я вже спостерігав за цим об'єктом. Він зник на півдні, а потім з'явився десь за 70 хвилин на півночі, трохи зайшовши з орбіти. Як це буває під час рівномірного руху по колу, але прийшов точно над обома поясами, і це не комета. І не літак. Як для літака, то він був занадто високий, летів занадто швидко. На комету це також не схоже. І як пояснити те, що він постійно з'являється? Минають тижні. А це явище не дає оноді спокою. Він прокручує в пам'яті всі можливі варіанти, відкидає їх, і врешті в нього з'являється технічне і водночас стратегічне пояснення. Він одразу ділиться своєю здогадкою із Кодзукою. Я впевнений, що це рокотворний об'єкт, який літає на багато вища літака. Далеко за межами атмосфери, він обертається навколо нашої планети. Але з якою метою? Дивується Кодзука. У нього воєнне призначення. Моя теорія така. Я певен, що на орбіту Землі можна запустити об'єкт, але йому потрібна надзвичайна швидкість. Щоб її досягти, треба величезна кількість палива. Я намагався вирахувати його, що ми маємо. Щоб відправити на орбіту хоча б кілограм, треба цілий товарний потяг палива. У нашому випадку кілька потягів. Бо той об'єкт ми бачили не озбориним оком, тож він доволі великий. Це дуже багато, Віри Кодзука. Онода підіймає кулак. І чому цей об'єкт рухається над полюсами? Та ще й із постійною швидкістю? За моїми підрахунками, він пролітає довкола землі трохи більше, ніж за годину, А це шалена швидкість. Кудзука намагається слідкувати за ходом думки Оноди. І справді, чому саме над полюсами? Онода бере із землі.